Але, звичайно, в дотримувався свята. Рішення товариства козацького були для нього законом. Пам'ятав, що до булави треба голови, бо зрубаній голові і зачубом байдуже. Атаман схилив перед товариством голову. В могутній руці, що порубала в битвах безліч ворогів і навіть своїх зрадників-українців, сірко тримав зім'яту шапку. «А що, панове Запорозці, чи набридло нам гультяйське життя?» Пий венце та знай дільце, кажуть у народі, спокон віку, чи не зів'яла наша козацька сила від зими та мородів, чи просить душа справжнього діла? Просить, бач, піло могутніми голосами козацтво. І так вибухнуло, щоб птахи, перелітні, гуси, качки, журавлі, білі стерхи, які з граями повертались із зимовищ до рідних плавнів базалука Великого Лугу, раптом розсипали свої стрункі ряди закурликали, загелгаттали і почали стрімголов приземлятися в навколишні води. Повернення птахів у великі плавні навесні – прекрасне, незабутнє видовище. Інколи десятки, сотні пернатих утворюють гейбе одне велике крило, хвилясте, гнучке, що від краю до краю обрів сягає, накриває і степ, і плавні. Ташиний грай навесні – серцю розрада. Граки, стрепети, дрозди, Горлиці наповнюють довколишній світ такою божественною музикою, що від неї навіть загартовані у битвах старі козарлює характерники плачуть. Запорожець, як дитина у бою безстрашний, а душу м'яку має, інколи ритма ридає. Та шині з зраї, хвилюють душі козаків, бо вони й самі, наче птахи перелітні, біля домашнього вогнища, навіть не раз на рік не завжди щастить із дітьми та дружиною зустрітися. Усе життя ратне. Битви і походи, от і нині ватаг бойовий клич кинув. Хто з вас, діти мої, піде зі мною бити бусурманів невірник? Веди нас, батьку! козаки вступили до отамана і коло митєво стало вузьким. Гяди-запорожці взімкнулися. Сірко стояв у святковому кармазиновому жупані пурпурного кольору, високій смужковій шапці і у червоних сап'янових чоботях. До битв досвідчений полководець готувався як до свят. А рада козацька, котра розуміє отамана, це вже свято. Спасибі, діти мої, на доброму слові. І, посуворішав сірко, голос налився могутньою владною силою. А як же інакше війна не прогулянка, на війні його слово, отамана, наче Божий глас, отаман може і карати, і милувати, і на шлях істини наставляти. У похід вранці виступаємо, наказав сірко, і щоб ні в коні краплі у роті не було. Хто не послухає, у шаблі. Запорожці всипонули по своїх коренях і на лугах, як бджоли по вуликах, готувала себе і коней до походу. А в небі над плавнями хвилою накотилися з півдня лебеді, затрубили весняну похідну пісню, скинули у воду білі пір'їни. Війни, які багато років правобережний гетьман Петро Дорошенко бів то з ляхами, то з московським царем, Ущент розорили Україну. Жити тут стало майже неможливо. Союзники Дорошенка, турки і татари, сам би він із поляками та москалями не впорався, спустошили правобережну Україну. Людей тисячами, десятками тисяч, орда і турки, які задорно воювати не хотіли, вели в неволю, спалюючи на своєму шляху села і хутори. Дике поле, що простягалося на сотні верст від правобережного київського воєводства – до запорозьких земель на сході приморських татарських володінь на півдні перетворювалося на безлюдну пустелю. Ті, кого бусурмани ще не встигли захопити в полон, залишали обжиті місця і утікали на лівий берег під захист запорозьких козаків. І недарма орда почувалася в диком полі, мов риба у воді, орда в степу, то жахіття. Її набіги, як навала сарани, після неї не залишається нічого живого». Випалена, витоптена, спустошена земля, мертва. Весна того року була ранньою, і Орда не встигала по земівнику повернутися у свої землі. Теплінь наступала їй на п'яте. Татари вже замінили зимовий одяг весняним. Робили це просто. Кожух вивертали овечою вовною назовні. І тепер Орда скидалася на величезну зграю сірих вовків. Коли така зграя степом несеться, видовище не для слабкодухих, вона, мов, смерть, змітає все на шляху. У довгих переходах орда рухалась, як свиноматка в оточенні вічно голодного ненаситного потомства. Основне військо, лавина за лавиною, розтягнувшись по фронту здебільшого на три сотні кінських корпусів, скакало тільки прямо. Два бічних загони здобували провіант і полонених. Вони зненацька зав'язували короткий бій із супротивником. Іншими словами, набіг він і є набіг. Наскочив, розорив і далі поскакав. Великих боїв ординці уникали. При цьому, щоб зберігати завжди свіжі сили, флангові загороджувальні загони запорожці називали їх «підсвинками». періодично мінялися обов'язками з частиною головних сил свиноматки. Козаки під час набігу орди не могли заподіяти їй великої шкоди, адже у кожного татарина в поході троє коней на одному скаче, а двоє інших відпочивають від вершника, поряд під вуздечки біжать. А наїзники татари чудові, на скакуз з утомленого коня, на свіжо перестрибують. Спробуй наздожини такого вершника, але наздогнати можна. На зворотному шляху орда з награбованим добром і ясиром ставала обважнілою, мов перегодований кабан, запасні коні під вантажем, худоба, селянська, воли, корови, вівці всі ледве брели степом. Ясир і дітей, і дорослих татари вели на арканах. Яке-то було болісне видовище – знесилені люди на арканах. Живий товар особливо вражало, коли малих дітей із батьками по степу гнали. Дикі ординці нікого не шкодували, матір з дитиною могли розлучити на вічно Родину навпіл. На невільничих ринках усякий ясир має свою ціну. Чоловіки, жінки, діти кожного окремо продавали, немов дику звірину – на довгій мотузці велика красиву молоду жінку та її малолітнього сина. Обоє мужньо терпіли поневіряння полону. Жінка наче пірнула в себе своє горе, відсторонилася від усього, що відбувалося. Відчувала, що горе з'їдало її. Коли треба було бігти за важко навантаженим конем ординця, жінка з останніх сил пробувала це робити. Не побіжиш, кінь волоком потягне. І син її також біг. «Олекса», – казала вона синові, – ти вже прости мене, не можу тобі допомогти. Хлопчина був міцним, як для свого віку. Відчувалося, що він з малоліт не цурався фізичної роботи і ратних козачих справ. Якби не мама поруч на Аркані з ним, то втік би від Орди. Очі в Олексі незвичайні. Одне – кольору перестиглої вишні, інше – жовтаве, мову дикої степової кішки. Але очі сміливі. Нічого, мамо, ми з тобою втечемо. Неодмінно втечемо. Я ж козак, мама. «На Січі козакував, поки батько після Ляшського полону відшукав. Мене головний запорозький отаман Сірко козачком свого куреня призначив. Але тепер батько вже не знайде нас. Я бачив батькову голову. Це так страшно. У нас вусами очі величезні, наче з голови вилізти хотіли». Хлопчина затремтів від жахливих спогадів. Мати його Ярина схлипнула, але притлумила біль у собі. Їй не можна при плакати. Він бачив таке, хіба то для дитячих очей, і не для жіночих теж. «Алекса, синку, добре хоч те, що ми з тобою разом, що нас не розлучили. Бог дасть і не розлучать, а якщо ми разом, нам і полон не страшний». «Так, мама, так», – відповів хлопчина і міцно стиснув пальці її руки. На зустріч проти ходу орди їхав гурт вершників. Серед них виділявся яскраво одягнений ординець. Він не мав вивернуто як у інших татар-кожуха. Одягнений був багатий прочьобаний каптан, на який накинутий прикрашений хутрами халат. Татари і турки знатність завжди дорогим і яскравим одягом підкреслювали. «Мурза! Мурза їде!» прошили сіло в рядах артинців і бранців. Ав'ярини защеміло серце і забилося швидко-швидко. «Обмени, Господи! Обмени!» Жінка щиро хрестилася, але не обминула. Мурза зупинився біля її сина, вказав на Олексу батогом. Е нічері. Серце Ярини ніби обірвалося, а слуги мурзи негайно кинулися до Олекси, заламали йому назад руки, почали крутити хлопчиною в рот, як коневі прикупівлі, заглядати, м'язи мацати. Мурзач мокав язиком, щось говорив мовою незрозумілої Ярині, віддавав якісь сказівки, серце її кинжалам прострихнуло слово Е для неї страшнішого від цього не було вже нічого. «Ні!» – закричала вона, хилкуючись пригорнути сина. «Боже, за що? Боже, Олексу, синку мій любий!» Але лементу її ніхто не чув. Слуги Мурзи вирвали хлопчину з рук жінки і, перекинувши його через круп коня, швидко повезли. Ярина знепритомніла. Вона лежала на пожухлій, ще зимовій цеповій траві, на обличчі ні кровиночки. Але Мурза, певно, поціновував жіночу красу. Він нахилився до Ярини і, не злазячи з коня, почав уважно розглядати жінку. Навіть змучена вона була прекрасною. «Забираю її собі!» – крикнув Мурза слугам і, наглядаючись, поскакав. Степовий лис, атаман Сирко, стрімко вів військо на перейне орді. Полководницький талант підказував йому, нападників треба нас догнати на переправі обтяжена ясиром і награбованим добром Орда, була найуразливішою при переході через річки. На одній із переправ куяльникові вирішив дати бій Сірко. Перевіз цей відкривав татарам прямий шлях до моря, до турецьких фортець і невільничих ринків. Сорок літ не випускав отаман із натружних рук в уздечки коня і козацької шаблі. Заратне життя не програв жодної значної битви, Слава про Сірка греміла по всій Україні. Турки, татари, поляки, французи і москалі теж немало наслухалися про нього. Неприборканий і непереможний говорили про нього і свої, і вороги. У війні проти поляків Сірко був першим, найавторитетнішим полковником у Богдана Хмельницького, але на Переяславській раді склав свої повноваження і від'їхав у рідні Запороги. Не підтримав Сірко батька Хмеля в його рішеннях, зблизитися з Московщиною. Біду не меншу, ніж від татарів і поляків, чув від Московщини. Незалежність України вважав над усе. Та й було в його житті таке, коли новий гетьман Іван Виговський уже після смерті Богдана завдав поразки московському війську під орудою воєводи Ромадановського. Сірко із запорозцями вдарив по війську гетьмана і розбив його кращі сили. Як війна шаліє, то закон не міє, витираючи ковилою козацьку шаблю і вкладачи її в піху, сказав, думаючи про своє атаман. За цю перемогу цар Московський Олексій Михайлович навіть нагородив Івана Сірка золотими монетами і соболями вартістю 300 золотих. Військо Сірко вів суходолом. Треба було квапитись. Якщо орда встигне переправитися через куяльник, битва з нею буде нерівною. У Запорожців і людей у кілька разів менше – і раптовість удару втратять. На переправі ординці почали ділити здобич, уявляючи свій виторг на морських невільничих ринках. Особливо цінували українських жінок та дівчат, чорнобривих, ясновоких, струнких. Багато хто з них мав незабаром стати окрасою найбагатших ординських і османських гаремів. Тепер невільниці були якраз у руках тих, хто завтра отримає за них гроші. Тому прямо на перевозі Ординці почали з дикою пристрастю гвалтувати бранок. Гнявся великий гамір. То було жахливе видовище. На очах у чоловіка гвалтували його дружину. Батько безпомічно спостерігав наругу над дочкою. Дику Орду тому й називали дикою, що вона поводилася жорстоко, поварварськи. Серед чоловіків, бранців були такі, хто не міг витерпіти ганьби й страждання. Кидався на ординців з голими руками і одразу ж злітали з пліч буйні голови. Мурза Томнанбек приберіг для себе красуню. Ординці здобули її на хуторі козацького осавула Пороха, напали на поселення зненацька, вбили слух і журу. Осавул захищався, мов зацькований звір, п'ятьох пошпаткував шаблею, мов капусту. Для козака краще смерть у бою, ніж неволя, але сили були нерівні і злетіла з плечей голова хороброго завула пороха. Усе відбулося на очах його молодої дружини Ярини. Вона дотепер не могла отямитися від цього жаху і дивилася на Мурзу та його слух із трепетом і ненавистю. Полон став для неї страшним лихом, але ще ганебнішою була наруга, що чекала її в наметі вбивці чоловіка. Мурза Томнанбек, поки його люди налагоджували переправу, поглядав на Ярину чорними похитливими очима. «Чудова жінка! Таку можна подарувати великому ханові селім Гірею і заслужити його милість. Однак вона була заміжня», – міркував Томнанбек. «І якщо я її зараз візьму, ханова милість до мене від цього не зменшиться». Мурза звелів слугам готувати Ярину. Вони кинулися до неї, затягли в намет, почали зривати одяг. Ярина вручалася, навіть прокусила одному зі слуг руку. Нарешті тремтячи від сорому і безсилля – оголену молодицю виштовхали під хтиві очі Мурзи. «Ну чого трусишся, мов вовчий підранок. Мурза знав мову Бранки і тепер покрадьки наближався до Ярини. Він бачив, з якою лютю відбивалася вона від його слуг. Це її знесилило, і жінка вже не могла пручатися. «Скорися, яурко Перед Мурзою стояла небаченої краси жінка, гнучке, наче з дикої кішки тіла, акуратні тугі, пірамідки грудей, а в палаючих очах її, здавалося, бурштином розплескалося сонце. Та ще, правда, гуртувала людь. Сонце і людь. Людь і безсилля. Що може бути болючішим для гордої людини? «Де мій син?» – запитала молодиця зірваним голосом. Куди ти подів мого сина?» Морза ще більше на довпику випнув і без того велике черво. «Ось, мовляв, який я величний». Він був, на диво, рухливим для гладкого єства, зірвав з виголеної голови похідну ординську шапку і присунувся до жінки. Відтоді, як її полонили, молодиця вперше заговорила, і Мурза прийняв це як знак смиренності Бранки. «О, жінка, син твій уже не твій, тепер він належить сонцю Всесвіту. Він буде воїном-яничаром великого султана. Пишайся цим, ягурко. У Ярини потемніло в очах з її сина, Козачка поросся хоче зробити яничара, який убиватиме і вирізуватиме рідний народ, чинитиме так, як зробив кілька днів тому цей бритоголовий мурза, рубавши голову її чоловікові. Страшніших слів вона не могла чекати від цього вирядженого ординського вельможі. А мурза вже схопив її за пружні груди, дихнув в обличчя сопухом відситного багато обіду й до сто випитої хмільної кобилячої бузи. І раптом дикий лемень вирвався з розрідраного рота мурзи. Жінка, не тямлячи себе, штрикнула пальцями в його масне, як мокре мило, та все обличчя рванулася на два боки. Крик мурзи злився з криками слуг, які увірвалися до намету. Запорожці, оруш шайтан. Атака козаків була настільки раптовою, що ординці відразу запанікували. Задавалося, запорозці одночасно напали на них із трьох боків, і тепер у притул стріляли з пістолію, на всібіч сікли вражі голови гострими шаблями. Відступати можна було тільки в ріку зі студеною і з залишками крига водою. І сипанула охоплена пані Корда в крижану ріку бояльник, залишивши свого володаря Мурзу Томнанбека на березі. Даремно він, вихопивши криву шаблю, люто вимахував в неї і щось шалено кричав воїнам – які пробігали повз нього, деяких і рубануте шаблею встигав, але паніка й страх перед оружя шайтаном були сильнішими, ніж перед морзою. Незабаром Томна Абек опинився сам перед запорожцями, які оточили його. Козацький отаман Сірко осадив поруч із морзою змиленого коня, підняв руку. Постривайте, хлопці, рубати його не будемо. У нашій сіті потрапив знатний хижак, його голова дорого коштує. Томнанбек зрозумів, хто перед ним, схилив гладко виголений череп, шапки при ньому не було, залишилася в наметі і сказав, намагаючись зберегти на подряпаному жіночими нігтями обличчі пеху. Я, Мурза Томнанбек, володар Білгородської Орди, союзник гетьмана Дорошенка, вручаю себе у твої руки, отамане, і вимагаю, щоб про мій полон повідомили ясновельможному гетьманові та великому ханові. Вимагав качан капуси, та й у борщ потрапив, крикнув козак Дави Муха. А його побратим, веселун-запорожець Медовуха, відразу ж додав досказано. Домагалася коза у вовка для себе чужого ягняти. «Ха-ха-ха!» – зареготали запорожці. «Шабаш отут над нашими жінками справляв, бусурман клятий, кров християнську проливав. У шаблі його! Дозволь, батьку!» Цієї миті з мурзиного намету вискочив, як ось козак Вивіренко, і крикнув, «Поглянь, батьку, жінка, яка там, красуня, у чому мати народила? Моя голова від побаченого ледве з пліч не скотилася». Цирко зліз з коня, передав гуздечку джурі, важко ступаючи, давався в знаки вік. Увійшов до намету і побачив струнку, вродливу жінку. Каштанове волосся її було розпатлене, очі горіли божевілля. Цирко ступнув до незнайомки, підняв із килима якусь сукню чи тканину, не збагнув що і тиснув їй у руки. «Прикрийся!» І тільки тоді побачив, що пальці молодиці зведені судомою. «Ач, як тебе!» – голос його заграв різними нотами. Атаман могутньою правицею схопив руків'я шаблі, крикнув у запалі. «Муза! бісів син! Тебе гвалтував!» Жінка тільки тепер смитикувала, що небезпека минула, і перед нею не жахливий ворогардинець, а козак-запорожець, Стридання, стримування ненависті і страхом вирвалися з її страждених грудей. Не вдалося йому, саме випі доспіли. Вона впала сіркою на груди, широкі, надійні, зригаючись гарячим тілом, заголосила. Грізний отаман, від твердої руки якого злетіла не одна сотня вражих голів, розгублено притискав до себе цією ж могутньою рукою молоде жіноче тіло, гладив його, вгамовував тремтіння. Сльози жіночі чоловічі рясно текли, змочуючи козачий жупан атамана. О правда, запорожці, як діти, смерті не боялися, а горе уже за своє сприймали. Мурза вбив мого чоловіка, козачого савула Пороха, а сина Олекса віддав у Яничари. Я сама на всьому білому світі залишилася. Ти не сама. Я тепер з тобою. Як ти сказала. Кликали твого чоловіка «Осаул Порох». Так, а козачок Олекса – син? Аж тепер зрозуміла нещасна молодиця, хто перед нею. У грізному усатому Запорожцеві вона впізнала отамана сірка, про якого стільки чула і від чоловіка, і від сина. Іскра надії, хоч і слабенька, спалахнула в її серці, і жінка відповіла «Ви, отаман сірко». Мій син Олекса Порох був козачком вашого куреня. Ви його відбили в поляків, коли чоловік у ляському полоні був. Висволіть, Олексу, я вас благаю. О, старий Запорожець добре пам'ятав козачка Олексу. Його вся Січ любила. Хлопчина прожив там два роки, не значить, де його батько і мати, сильним різ, сміливим, шаблю брав двома руками і рубав стовбури очерету направо і наліво. А інколи навіть із ним змагався на шаблях, любив отаман навчати хлопця радних премудростей, Олекса став би за справжнім запорожцем. Однак малище, турки з дитячої душі Христа витравлять і, обусурманивши, привчивши його даничарського ятагана, змусять убивати всіх. І тому він любив козачка, як рік на Січі жити, що за суворими запорозькими законами не часто практикували, не пускати ж хлопчину з торбою в світи. Міг би поводерем стати у сліпого бандуриста, але дуже вже здібним був Олекса до ратної справи. Згодом осавув порох, утікши з польського полону, прибув на січ і відвіз малолітнього сина до матері, яка вже згризлася, думаючи, що він полонений або вбитий. І ось тепер мати вдруге втратила чоловіка і сина. «Як звати тебе, жінка?» – спитав таман. «Ярина». ох, навіщо мені тепер жити?» «Ні хутора, ні чоловіка, ні сина!» – слипувала бідна жінка. «Ти не сама, Ярина!» – повторив Таман. «Твій син Олегся був у моєму корені козачком, і я за хлопця відповідаю перед Богом і тобою. Житимеш на моїй пасіці, це на правому березі від великого лугу. Там тебе ніякий ординець не зачепить». Але в очах жінки німувало запитання, що мало для неї вагу життя і смерті. Таман це зрозумів, серцем відчув, взяв молодицю за руки – Сказав проникливо, а сина твого, козачка Олексу, будемо шукати, може вдасться обміняти, адже у нас сам Мурза в полоні. Гурстинові очі Ярини зустрілися з суворим поглядом запорожця. Очі в очі, і небесний спалах опромінив на півморок в наметі. Молода жінка здригнулася, мов від спалаху яскравого світла. Вона нарешті побачила себе голою, роздратовано вигукнула. «Чого очі витріщаєш? Відвернися, отамене!» Я одягнувся до намету без волі на те, церква ніхто не смів увійти. А коли отаман вивів за руку вже одягнену молоду жінку, весь майдан перед наметом ураз зіткнув сотнею дужих козацьких герлянок. Дивовижною красивою була вдовиця. Де її син підступив отаман до Мозе? Куди ти я годів? Мені звелів великий хан відібрати сотню міцних дітей і підлітків та відправити їх до царграда, табір турецьких яничарів. «Коли їх повели?» – швидко запитав Сірку морзу, сподіваючись на загнати татар і відбити у них дітей. «Три дні тому», – відповів татарин, «вони вже в Криму, у Великого Хана. Він сам перевірить кожного, чи відповідає він за зростом, за силою. Відбере найкращих, щоби догодити султанові, тільки потім хлопчиків кораблем відправлять до Царграда». Молода жінка зойкнула, від чого звернувся весь Майдан. Козаки вихопили спіха в шаблі, розумівши, що зараз йому кінець, морза низька схилив голову перед атаманом запорожців. «Я тільки виконував веління великого хана. Зберігши мені життя, ти, ясновельможний, зможеш обміняти мене на хлопця. Ще й багато золота отримаєш на додачу. Я знатна людина, і великий хан милостивий до мене. Він заплатить за мене дорого». Козацькі клинки, окраплені кров'ю, сяли, виблискували сталю під промінням весняного сонця. Посуворішали, погрізнішали обличчя запоросів, але Сірко підняв руку і все довкола стихло. У кайдани його, кивнув, обміняємо на сина цієї жінки і на інших християнських дітей. Їх повернуть замість цієї мармизи. Душа християнської дитини дорожча за все золото, що обіцяє мурзав. «Ова! Слава, батьку! Ова!» Сотнями голосів заривів Майдан біля намету, і запорожці почали зі дзвоном ганяти шаблі допіхав. Розгромивши ордотом Нанбека, атаман козаків Іван Сірко зібрав на степовій площі всіх визволених із полону і мовив їм, «Хлопці, руси, діти мої, брати-християни, беріть до рук зброю, он скільки ми її в татарській орде відбили, захищайте неньку Україну, «Без нас ніхто інший її не порятує!» «Авва, батьку, авва!» горда забирає в полон наших дітей і дружин. Ось у неї показав на Ярину, котра стояла поруч. «Викрали сина, ми відомстимо, батько!» «Набрали хлопчину, продовжував отаман, щоб виростити з нього турецького воїна-яничара, який вбиватиме своїх рідних, нестиме смерть християнам-русам!» «Авва, веди нас, батько, ми за тобою!» «Хоч у гості до Кримського хана, хоч у сам царгат до суттана турецького!» Атаман підняв руку, і степовий майдан знову стиг. «Дике поле навколо нас», – повів сірко правицею. «Дике, бо люди бояться жити в правбережній Україні, їх убивають, спалюють села і хати. Народ залишає свій край, велика руїна спіткала Україну». І атаман сказав таке, від чого і козаки, і простий люд заплакали. Ненька наша вмирає, московський цар і польський король розділили її між собою, а ми – один народ, одна держава. Чи дозволимо, діти мої, відітнути право або ліву руку своєї матері? Ні, батьку, не дозволимо. Грізні рубаки-козаки, не соромлячись, плакали. Тоді всі, хто має силу тримати зброю, ставайте на захист неньки. Слава, батьку, слава, гриміла над степом. А навколо куди не глянь, були дикі поля, трави високі, в яких татарський кінь міг разом із наїзником заховатись, і, здавалося, плив степ, як Дніпро-Славутич, після запорогів, мимо Великого Лугу, позвеликій плавні Базалука, і тільки було сонце одне єдине над степом, над диким полем, над вільними запорозькими землями. Отаман Сірко повернувся на Січ із багатою здобиччю і звільненими з татарського полону хлопцями які побажали залишитися з козаками. Здобич, як було заведено на Січі, поділили порівну між куренями. Іван Сірко ніколи не брав собі зайвого. У нього було багатство не більше, ніж в інших козаків, і за це також запорожці любили отамана. У нього було лише своя пасіка-зимівник. Пощо ж то за козак, який меду не любить? Його і чистим споживали, і медовуху міцну з нього робили. Жінкам на Січ запорозький вхід був суворо заборонений, і Сірко розгубився, як чинити з яриною, адже в неї ні чоловіка, ні даху, ні сина. Єдина опора – отаман. «Відпусти мене в монастир, пане отамане!» Звільнила його від сумнівів удавиця. Сірко ковзнув по ній гострим, пронислим поглядом, і суворе обличчя перекосилося від болю. «Таку жінку, кров з молоком, і в монастир?» «Ні!» – глухо мовив отаман. «Мені залишилось одне пристановище». Зірко дивився в янтарні чисті очі, що довірилися йому. У них хлюпалося весняне сонце. Він віддав би багато чого, щоб ці очі не були такими сумними. «Поживеш, Ярино, у мене на замівнику», – сказав твердо. Очі молодиці розширились. У них застигли німе тривожне запитання. «Хіба можна?» Виявилося, можна. «Багато років на мій замівник не ступала жіноча нога. Побудеш там за господиню». А сам вирішив, нехай молода жінка отямиться після горя, котрого зазнала. Зимівник був у мальовничому рочищі, а природа козаки це чудово знали, найкращий лікар –